Amma ba'd. Saudara-saudara Nabi Ulama Hadiah Syaruddin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya kita menyambung kuliah tafsir pada waktu ini. tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah Allah memberi fahaman kepada kita, memberi kepada kita kekuatan untuk mengamalkan tuntutan-tuntutan yang terdapat di sebalik ayat-ayat yang hebat dalam kuliah tafsir kita ini. tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada waktu ini kita menyambung kembali kuliah tafsir, menerusi surah yang baru yang namanya surah taha surah taha ini dibangunkan di atas 135 ayat diturunkan sesudah diturunkan surah maryam dan ia termasuk di kalangan surah-surah makiyah surah, -surah makiyah Makiya artinya surah ini turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah penamaan ini bukanlah merujuk kepada tempat tapi merujuk kepada waktu sebenarnya seperti yang pernah kita bincangkan dahulu dan perkara ini lain masyhur dibincangkan oleh para ulama dalam ulumul Quran Allah Surah ini dinamakan dengan surah Taha Mengambil sepenuh perkataan yang pertama Perkataan dalam ayat yang pertama surah ini Sebagaimana yang lazim terdapat pada surah-surah yang lain Memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya, Iaitu huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah SWT kepada orang yang bacanya Bahawa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh pembaca maka demikian pula dengan ayat yang sedang kita baca surah yang akan kita baca namanya surah Taha ini Allah menerangkan kita akan lihat nanti bahawa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia wahyu daripada Allah SWT pencipta sekalian alam kemudian Allah akan menerangkan kisah beberapa orang Nabi akibat-akibat yang telah dialami oleh mereka kerana kedegilan keingkaran mereka terhadap perintah rasul-rasul tersebut sama ada hukuman tersebut laku di dunia Ataupun disimpan oleh Allah Subhanahu SWT Untuk ditimpa kepada mereka Ditimpakan kepada mereka di akhirat kelak. Selain itu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian Surah ini juga mengandungi asas-asas perbincangan yang lain Contohnya keimanan kepada Allah SWT Iaitulah Al-Quran yang menjadi peringatan bagi setiap manusia Terutama bagi orang yang bertakwa dan Nabi Musa alaihi salam telah menerima wahyu daripada Allah SWT tanpa perantaraan Jibril. Allah menguasai arash, Allah mengetahui satu yang samar, satu yang tersembunyi dan keadaan mereka yang berdosa dihimpunkan di akhirat kelak. Dan kemudian syafaat tidak akan memberi manfaat kepada manusia kecuali sesiapa yang diizinkan oleh Allah SWT. Pada peringatan hari nanti Allah Suryan, selain itu hukum hakam yang terdapat dalam surat Taha penekanan tentang tuntutan mengerjakan salat dan keutamaan waktu-waktunya kewajipan menyuruh keluarga agar melakukan salat Sedang bagaimana nanti Allah sekalian lagi kisah yang dikemukakan pada selapa hari ini kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam menghadapi Firaun naknatullah alaihi dan kisah mereka memimpin Bani Israel. Selain itu kita akan lihat pengulangan kisah Nabi Adam dan juga dan juga Iblis naknatullah alaihi dan itu tuan, tuan yang berhenti dan dikasih Allah sekalian Dalam surah ini kita akan lihat perintah Allah SWT Al-Quran Muhammad SAW Supaya baginda meminta ditambahkan ilmu Yang mendekatkan diri kepada Allah SWT Walaupun baginda sudah lantik menjadi rasul Kita juga akan melihat Allah tidak akan mengazak sesuatu kaum Sebelum diutuskan rasul kepada mereka Dan ingatan kepada kita semua Jangan dipengaruhi oleh kesenangan kehidupan dunia maka mikir lah tuan-tuan yang rahmati dan dikasihkan sekalian sedikit sebanyak perkara yang akan kita lihat konten yang terkandung dalam surah Taha surah Taha yang Ruki surah yang Kedua yang, surah yang Mushaf ini tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasihkan sekalian mengandungi banyak perkara untuk kita fikirkan dan surah ini juga sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat ada Rukutni telah menyebabkan dengan izin Allah SWT semuanya berlaku hidayah itu daripada Allah SWT Itulah inilah yang menjadi sebab kemasukan Sayyidina Umar Khattab Radiyallahu anhu ke dalam Islam Kalau kita lihat tuan-tuan Rahmatin dikasih waslihan Riwayat Darukutuni dalam sunannya Anas bin Malik merupakan perawi dalam jalur hadis tersebut Beliau berceritakan keislaman Sayyidina Umar Khattab Radiyallahu anhu keluar daripada rumah Sambil menyandang pedangnya Di tengah jalan ada orang berjumpa dengan beliau berkata kamu nak berdoa Muhammad ke? Suami adikmu dan adik perempuanmu sendiri telah keluar daripada agama nenek moyangmu Mendengar kata-kata itu Terkejutlah Sayyidina Umar Khattab radiyallahu anhu Pada waktu itu belum Islam dia terus datang ke rumah adik iparnya itu Tentuanlah hati yang dikasihkan sekalian Dalam rumah tersebut dia mendapati ada seorang lagi yang kemudiannya Menjadi seorang di sahabat Nabi yang berhijrah, muhajirin satu gelaran yang cukup istimewa Iaitu khabab Mereka sedang bersama-sama membaca surah Taha Lalu berkatalah Umar Berikan kepadaku kitab yang kamu sedang baca itu Aku nak membaca ni Surat Umar ni seorang yang pandai Seorang yang bijak, terlatih Berpendidikan, dia mampu membaca Berikan kepadaku kitab tersebut Tuan-tuan perempuan yang orang hati dan dikasihkan sekalian Berkatalah Adik Sunumar dan Fatimah Ini Fatimah bintil Katab Tak boleh, engkau sama pengotor Engkau orang yang kotor, najis Kitab ini hanya boleh disentuh oleh orang yang suci saja. sahaja. Tentu-tentu, Muliqatlah sekalian. Kemudian, Sina Umar pun pergi ambil uduk dan mulalah membaca Al-Quran ini yang bermuda dengan surat Taha. Inilah riwayat dikemukakan oleh Garut Kutani. Cuma, adalah riwayat daripada para sejarawan seperti Ibn Ishaq yang menulis untuk lebih panjang lagi. Beliau menjelaskan, menjelaskan, Sina keluar dari rumahnya dengan penonton Hunus dan mencari Rasulullah nak bunuhnya. Tengah jalan dia bertemu dengan Naim bin Abdillah, Lalu Naim bertanya Kemana kau nak pergi Wahai Umar? Umar menjawab Saya nak mencari Muhammad Seorang yang telah belot daripada agama nenek moyangnya Dialah yang telah memcaplakan Quraysh Dialah yang telah memaki Hamun Dan mencaci Memaki berhala-berhala kita Menghina agama kita Memaki Tuhan-Tuhan kita Saya akan mencarinya untuk dibunuh Naim menjawab Sebenarnya dirimu telah tipu Oleh dirimu sendiri Wahai Umar Apakah kau mengira bahawa Keturunan Abdul Manab akan membiarkan kau berjalan di atas mungkuhnya selepas kau bunuh Muhammad Apakah kau tidak tahu bahawa keluarga mu sendiri telah pun mengikut mereka Umar berkata, keluarga ku yang mana? Ini riwayat Ibn Ishaq tuan-tuan daripada ulama' hadis dan ulama' sirah ada perbezaan Tuan-tuan kena faham perkara ini tuan, tuan bacalah sebuah buku yang amat saya cadangkan Buku bertajuk dan buku yang baik tuan, -tuan takwil hadis. Buku ta'wil hadis ini Karangan Ustaz Omar Muhammad Nur Hafizahullah Beritahu kita perkara-perkara yang ada dalam hadis Kefahaman tak ada perkara tersebut Berlaku konflik Kefahaman kadang-kadang Nentang -kadang, amalannya dengan niatakan Nabi yang SAW Mengapa begitu Buku ini buku yang baik tuan-tuan Ibu kajian di peringkat degree Ijazah pertama oleh Ustaz Omar Muhammad Nur Kefahaman kepada masalah hadis ini Semua orang faham hadis tapi belum tentu mengamalkan seperti yang dituntut dalam hadis suhu tuntutan kena faham perkara ini maka sanad al-khata' radhiyallahu dalam periwayatan ahli siyarah Ibnu Ubayd bin Ishaq ini beliau menjadi terkejut bila diberitahu adiknya sendiri iaitu Fatimah dan adik iparnya Said bin Zaid telah masuk Islam mengikut Muhammad Pergilah uruskan yang berdua dulu Wahai Umar Jangan sibuk nak menguruskan keturunan Abdi Mana Fiatu Muhammad Alaihi Wasallam. Mendengar perkataan itu Kembali di sana Umar Ke rumah Suami adiknya dan adiknya sendiri Sampai di sana Berarti ada orang lain Itu khabat bin Al-Arat Di tangannya ada sehelai kertas Bercatat pada jenis surat Taha Sudah dibacakannya Oleh suami isteri tersebut Setelah selesai mereka mendengar Umar melihat khabat pergi bersembunyi Di sebuah bilik Dalam rumah tersebut diambilnya kertas catatan itu oleh Fatima dan di di bawah perhunyunya takut pada senormal tuan-tuan Padahal tadi ketika Umar masuk dia dengari suara Khabab sedang membacakan ayat itu untuk mereka mereka semua takut pada Umar tuan-tuan libatan -tuan. Nabi Saudara Umar raka badillah ketegasannya ke bengisannya Senormal Umar pun segera masuk tanya apa yang kau baca tadi tu Kursi itu menjawab Tak ada apa-apa Umar berkata Mesti ada sesuatu Demi Allah Aku telah mendapat berita Bahawa kamu Kedua-dua telah mengikuti Muhammad dalam agamanya Dan terus dipukulnya Sami adiknya Bernama Syed Zaid itu Melihat suami dipukul Sampai Rebah Fatimah terus Binti Khattab Terus berdiri Menahan tangan Umar Daripada Meneruskan pukulan Adiknya itu pun Menjadi mangsa Sekaligus dilempangnya lempangnya Sebab Jatuh Melihat sikapnya seperti itu Kedua-duanya berkata Memang kami telah masuk Islam Kami telah beriman kepada Allah Rasulnya Kamu boleh buat apa sahaja yang kamu mahu Tak kami, Wahai Umar Melihat darah mengalir pada wajah saudara perempuannya Timbullah kesal pada Sayyidina Umar Atas buatannya itu Jadi pegangnya muka adik itu Lalu dia pun Berkata kepada perempuan Pada adik perempuannya itu Berilah daripada aku Apa yang kau baca tadi itu Saya ingin tahu Apa yang dibaca Dia diajar oleh Muhammad Wasallam. Seno Umar seorang yang pandang baca Seperti yang kita nyatakan tuan-tuan Seluruh Islam bagi dia terpelajar Setelah itu adiknya menjawab Kami takut engkau akan Melakukan satu kejahatan kepada kertas ini Seno menjawab Jangan kau takut Lalu dia pun Demi dewa-dewa berhala Yang diyakini pada waktu itu Dia akan kembali dengan kertas itu seluruh bacanya Maksudnya ada Quran yang sempurna tuan-tuan Pada zaman maki Mendengar jawapan daripada seno Umar ni. Timbullah harapan dalam hati Wanita ini Adiknya sendiri, Fatimah Mudah-mudahan itu menjadi sebab untuk dimasukkan Islam Tuan-tuan Ambillah peluang untuk menghadiahkan kepada orang-orang bukan Islam Sebagai contohnya Quran yang telah pun diterjemahkan Quran yang telah diterjemahkan Dalam bahasa Mandarin ada Dalam bahasa Melayu ada Dalam bahasa English ada tak perlu ada tulisan Arabnya Umar Dai tulisan terjemahannya pun dah cukup mudah-mudahan dia sebab untuk mereka masuk Islam jadi Sayyidina Omar pun bila dibaca, bila dia nak baca adik ni mengatakan tapi bagaimana kami banyak boleh bagi padamu Wahid Umar kamu masih najis kamu musyrik catatan ni tak boleh disentuh kecuali oleh orang yang bersih mendengar ucapan adik itu tu tuan-tuan yang rahmati dan dikasih waskrihan segeralah Sayyidina Omar pergi mandi selepas dia mandi Baula catatan itu diserahkan oleh adiknya lembaran tersebut kepada pembaca bermula dengan surah yang akan kita terokai ni tuan-tuan. Pa Selepas dibaca beberapa ayat timbullah, tampilah, terloncahlah ucapan dari mulutnya tanpa disedari Alangkah baiknya perkataan ini, alangkah mulianya. Tuan-tuan Khabab yang telah bersembunyi di salah satu sudut rumah tersebut mendengar ucapan demikian, dia pun keluar dari tempat persembunyiannya lalu berkata, "Wahai Umar, Demi Allah, besarlah harapanku bahawa Allah telah menjadikan kau istimewa dengan kemasukanmu ke dalam Islam. Sungguh, kemarin saya sendiri mendengar Rasulullah SAW, telah bersabda, "Ya Allah, kukuhkanlah Islam ini dengan salah seorang daripada Umar, sama ada Abil Hakam, iaitu Abu Jahal ataupun Umar Khattab radhiyallahu anhu." Ya Allah, nampaknya Allah telah memilihmu wahai Umar. Tentulah Berkatalah Umar menyambut perkataan khabab itu Tunjukkanlah kepada kuai khabab, khabab Dimanakah Muhammad Supaya saya dapat mengetahui Yang menyatakan Sayyidina masuk islam Tentang ni boleh kebaksaan Sampailah Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi Lalu mengucapkan dua kalimat syahadah Di hadapan baginda SAW Dalam riwayat yang panjang Disebut oleh Ibn Ishaq Yang pentingnya kita perhatikan Dalam cerita ni Bagaimana besar pengaruh ayat Yang telah turun Dalam bahasa yang dipahami Sehingga dapat membuka pintu hati. Jadi, riwayat Sinaum Al-Khattab menurut Islam ini, kerana membaca surat Taha. Sampailah dia berkata, alangkah bagus, yang berkata, alangkah mulianya. Nanti kita akan lihat, tuan-tuan, yang berkata, kekhidmatan yang disebut, digubah dan guba bahasanya yang cukup hebat. Dalam ayat-ayat surat Taha, yang telah membuka hati, Manusia yang cukup hebat ini Sehingga Nabi telah menyatakan dalam sabda baginda Salam, Kalau ada seorang Nabi selepasku Maka Umarlah orangnya Dan Nabi sangat gembira dengan Keisaman Umar Dan keisaman yang menjadi ancaman Bagi kaum yang keras kepala Sebelum itu termasuklah Abu Jahal Abu Jahal ni Nabi mengharapkan keisamannya Sama ada dia Atau Umar Khattab RA. Nampaknya Orang kuat yang dimaksudkan Nabi SAW itu Hidayah Allah sampai kepada beliau Untuk beliau masuk Islam tuan, -tuan Lihat, Quran telah peranan untuk mereka Bagaimana Quran nak peranan terhadap kita Kalau kita tidak mengamal, dan tidak membaca ini Dan itu dalam satu hadis Yang Diriwayatkan, tuan-tuan Inilah hati Allah sekalian Baru Nabi SAW telah pun bersabda Kalau seseorang itu diberikan Quran al Quran dan Kerim Tiba-tiba dia melihat ada seorang Sumara'a anna akhadankan utiyah ma afdal minhu fakad istaghara ma man qaraa qur'anan siapa yang baca Al quran guna melapati pemara'an ahlan kad minhu kad utiya afdal minhu fakad istaghara ma mempunyai ilmu utuhan quran hadis seorang yang alim agama tiba-tiba dia melihat seorang yang diberikan dunia dia nilai dunia itu lebih hebat daripada apa yang ada di sisinya benarnya dia telah memperkecilkan satu yang besar di sisi Allah SWT taala. Insya-Allah tuan-tuan nanti kita akan toggle sebab hari ini pentingnya untuk mengubat masalah yang berlaku dalam masyarakat dan di kita terutamanya agar kita menjadi seorang ibu yang baik, bapa yang baik, pemimpin yang baik, Quranlah obatnya. Insya-Allah kita akan lanjutkan pada ayat yang yang pertama dan seterusnya dalam kuliah katang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.